Я ніколи не вірив у такі нісенітниці. Ніколи не цікавився ані релігією, ні чаклуванням. Зневажав знахарів та екстрасенсів, вважаючи їх шарлатанами. Ніколи я не стикався з ними в притул, ось так, як зараз. А тепер мішенню тієї неіснуючої сили був я сам. І я знав, що ця сила існує. Вона розривала, знищувала мою свідомість. Я знав, що в її бік не можна дивитися, але не міг відвести очей від диявольського обряду. Крізь уламки скаліченої свідомості до мене раптом долинули чиїсь чужі, далекі слова які зараз не мали ані найменшого значення. Якщо не віриш у чаклунство, воно безсиле перед тобою. Але твоя невіра повинна бути справжньою, щирою. Вони були непотрібні, ці слова, тому що я вже вірив. Ти спізнився зі своєю порадою знахарю. Тобі добре сидіти у своєму затишному будиночку і намагатися чистити людські душі від бруду, залишеного лапами сатани. А я зараз тут. І на моїй горлянці невблаганно стискаються саме ці лапи. Тіло здригалося від жаху, шкребло і дряпало землю. Пивалося в неї, зливалося, просочувалося у неї кров'ю з-під зламаних нігтів. Розум волав йому не вір, але тіло його вже не чуло.